Amar milioi euroko proiektua, xekula xe askak eramanduan proiektu handienada etxe parelizeo behi aranera ikuntza. Ire ilaren ateak idikiko ditu, baina xe askak laguntza behar du betiere. Hortengo erri urratxak balioko du hortan eta justuki animazioetan eta antolakuntzan berrikuntzak haipatzen izkigu, maialen etxe mendik erri urratxeko koprezidentak. Berrikuntzan gune batzuk aldatuko baitira. Gipuzkoan, Usaian orain arte bezala beste aurren soko berri bat muntatzen genuen orte guziz, haorten izanen da kakotxen artean plaza errikoia. Na izan dugu haorten baskari alaitua, kantu baskari bat antolatu beraz dian diak ukanen du parada diagirik uh, baskalzeko. Afitxan konzertu ugari, hotxalde, xabaltz, muda, zo, edo handiedu alde eta kentzazpi aurtengo kantuaren egileak, ikusgarrietan poiki, izartxo eta ereintza dantzataldeak, urgorostiaga xaskako zuzendariak aurtengo egi urratxa argi xuri batez markatzekoa dela azpimarratzen du. Belduden Be, sartzean bokalen ikastola bat itzen dugu, laguaren kolegio bat, liseo berria, liseo profesionala, beraz, beharrak non nahi dit Tugu. eta bereziki aurtengoa herriugatxa mamentu berezi batean heldu da, zenta Frantziako hauteskundeak finituak izanen dira, eta bost urteko aldi berri bat hasiko da, Eta aldi berri beti galdi iten duguna Euskararen ofizialtasuna eta hizkuntzen ezagupen bat lortzea dugu helburu. Beraz, inportanta da, ortengo erogatxa agisuri bat ezmarkatzea eta albe bat jende etortadin. Eta prebentzio formakuntza bat ere segitu dute guraso arduradunek, maiatzaren amalauean gaztea izuzendu prebentzio talde eusko aldun bat ukaiteko gisan.